Egia da gaurko eguna, herriontarako ontarako, ondarri birako, egun oso, oso garrantzitzua dena. Bagutxi gara bera, 2008-2008 urtean, hasi ginen, honi buruz hitz egiten. E, ibilbide luzea izan arren banik uste dute maitza ikaragarri ona eta ikaragarri polita dela. Naiko nuke jarri, e, proiektu hau, erakunden arteko e, lankiditzaren eredu gisa. Hau egiteko, ez naiz orain hasiko dena kontatzen hau egiteko, e, sinistuna zazua esaten du oso saia esan dela, oso saia. Eh, difusioan daude hiru erakunde desberdina, Estatua Eusko jalaritza, udala, e, erakunde bakuitztako departamentu desberdinak eta gauza horiek asko naste dute bidea, baina ideia baterat ezetik an lan egiten dugu tazkenean fruituak hemen ditugu.